Šitanje svijetog evanđela po Luki Mateju. Slava tebi, gospodi, slava tebi, slava tebi, slava tebi. O vrijeme ono, stajaše Isus kraj Genisaretskog jezera i vidje dve lađe gdje stoje u kraju jezera. A riba, ribe jako izišli iz i ispirak u mreže. I uđe u jednu lađu koja bješe Simonova i zamoli ga da odmakne malo dobale. I sjede i u čaše narod izlađe. A kad presta govoriti reče Simono, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za luk. I odgovara odgovarajući rečemo Simon, učiteljo, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali na riječ tvoju baciću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te se mreža poče cijepati. I da doše znak društvu koje biješe na drugoj lađi, da dođu da im pomognu i dođe se i napuniše obelađe tako da se one potapa ko a kad vide Simon Petar pripade kolenima Isusu im govoreći izići od mene, Gospode Jer sam grešan čovjev, je za prepašćenje obozenjega, i sve koji bejaku s njim zboglova ribe što uhvatiše, a tako isto i Jakova i Jovana, sinove zavedejeve, koji bejaku drugovi Simonovi, i reče Isu Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti,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 I breme je moje lako Вољност је Господ своје proslavljuju sestra vjer gospodnju čuli glas božji čuli smo sina božjeg čuli smo pune duha svetog a sveto govori da je onaj Koji jeste došao u naš град. Kao što je u one dana Bio u Kapernaumu, u Nazaretu, u Jerusalimu Kao što je provazio kroz one krajeve i ona sela U vrijeme rekavši da oni gradovi koji ga ne budu primili da će im teško biti teže nego Tiru, Sidonu i Sodomu i Gomori. I naš grad, braće i sestre, i nesamo naš, nego mnoge gradovi danas u ovom trenutku na velikom su iskušenju jer zaista kroz crkvu Hristovu i Hristos je prisutan u ovom trenutku baš u ovom trenutku Bog je došao, braćo i sestre i posjetio naš grad istina nije se najavio Ni zvaničnicima nije prelazio granične prelaze, nije vadio dokumenta, niti pokazivao pasoš i ličnu kartu, niti tražio odobrenje da dođe, iako nije kod svih poželjan, iako ga neki mrze, Iako ga se neki strašno boje i samog pomena imena njegovog, a kamovi njegovog prisustva. I bez obzira na sveto on je došao, braće i sestre, kao car, kao svedržitelj, kao sin Boži. Ali došao je ne da nas pogubi, braće i sestre. Došlo je ne da sprži ovaj grad, kako su one dane htjeli da sprže ono selo apostoli Jovan i Jakov, kad selo nije htjelo da ga primi, kao što ga ni mnogi danas u ovom gradu ne žele primiti, ne žele da čuju njegovo ime, oni kojima smetaju ova zvona, pa apostoli, ljudi, Kažu, gospode, da bijemo gromovima, da spržimo ovo selo, jer su osjetili da su se sile pokrenule. Džavoli bježe, drhte, mrtve vaskrsavaju, bolesti se naglo povlače samo na dodir i riješ, angelske sile su u službi, a oni osilili... Mada ne blagosloveno pa kažu gospode da bijemo ognjen A on kaže nemojte ne znate kakvoga ste vi duha Jer sin čovječi nije došao da pogubi nego da spase I danas braće i sestre sin Boži gospod naš Isus Hristos Došao je u ovaj grad, opet, evo danas, i uvijek kroz svetu crkvu i svetu viturgiju, da nas spasava. Čuli smo, braćo i sestre, evo i sad govorimo ovdje u njegovom prisustvu, osvanjujući se na njegovu riječ, jer ovo što govorimo, braćo i sestre, ovako kako govorimo... Govorimo sve osvanjujući se na njegovu riječ. Nikakav drugi temelj za ovo što govorimo mi nemamo, braće i sestre. Nas ovome nisu učili u školama. Nas ovome nije naučio duhovoga svijeta. Naprotiv, on se na sve moguće načine potrudio i dan danas trudi da mi nemamo taj temelj, da se naš život Temelji na pijesku, na ljudskoj mudrosti, ljudskom mudrovanju i ljudskim snagama, ali milošću Božijom, zastupništvom Majke Božije i molitvama naših svetih predaka, evo ipak crkve, evo ipak Boga, evo i nas u hramu, evo nas na svetoj liturgiji. I temeljimo, braćo i sestre, svoje mišljenje, svoj život na riječi Božjoj. A riječ Božja je, braćo i sestre, toliko snažna Božja riječ, da na jednom mjestu Gospod kaže, evo i na ovom govori nama, nebo i zemlja će proći. I što sve nije već prošlo, a riječ moje neće proći. Riječ, braćo i sestre Božija, je nama darivana da bismo stekli vječnost i neprolaznost kroz sjedinjenje sa onim koje izgovori i koji jeste riječ očeva, ogogos očev. Kogod je primi, braćo i sestre, kogod je sluša, kogod je čuje i u srcu drži, on je vječno živ. Smrt više nema vlast nad njim. I njegov život, njegove misli, želji, osjećanja se zidaju na tvrdom temelju, nepokovebljivom temelju, ugalnom kamenom. I ove riječi koje je Gospod danas došlo da nam kaže, jesu, braće i sestre, velika mogućnost, i još nismo počeli da zidamo na tom temelju, vrijeme, braće i sestre, i danas je najbolji dan. Sve je meni predao Otac moj. Pazite, braće i sestre, uporedimo to sa ovim ponudama koje nas danas Mami privlače, kakve sve ponude, kakve sve obmane, kakve sve laži, kakve sve takozvane akcije, sniženje, kakve sve laži i obmane kroz razne programe i ponude nam ne nose i ne nameću. A sve to lažno, sve truležno i sve privremeno. A evo nova ponuda, braćo i sestre toliko nova i toliko velika, da je uopšte nismo prepoznali. Jer nadmašuje sve što nam je do sad iko nudio. Sin Boži, braće i sestre, ne neki menadžer i ne neki operativci, nego sam Sin Boži, ne ni angeo, ne ni čovjek, nego Sin Boži, kaže... Nama se obraća, ovo on nije govorio samome sebi, braće i sestre. Ovo on govori nama, ljudima. A zato što želi da nam da, zato što želi da nas obogati, pa kaže, sve je meni predao otac moj. I niko ne zna sina do otac, niti otca ko zna do sinu, iako sin hoće kome otkriti. A sin, braćo i sestre, hoće da otkrije svima onima koji ga poslušaju, koji slušaju njegovu riječ i bivaju joj poslušni, koji slušaju njega kroz crkvu njegovu i bivaju crkvi poslušni. Jer mnogi, braćo i sestre, Danas hoće da nas namame i da nas prevare riječima Božije. Mnoge sekte, braće i sestre, i mnoge jeresi i mnogi raspognici izgovaraju riječi Božije. Mogu da izgovore isto ono što smo mi danas u crkvi izgovorili, ali ništa mi nećemo saznati, braće i sestre, Jer sin nam neće otkriti. Možemo mi da znamo kao neki sektaši, sve pismo na pamet, braćo i sestve. I ima po demonskom dejstvu da znaju na pamet sve pismo, da bi pogibije bilo veća. I da nikakvo znanje o Bogu nemajmo. Ama baš nikako Jer sin im nije otkrio. A nama u crkvi, braćo i sestre, nama ako smo joj pošlušni, ako vjerujemo ispravno, pravoslavno i ako svoju pravoslavnu vjeru potvrđujemo pravo življem, sin kome je otac sve predao, otkriva nam, braćo i sestre, kome on hoće, braćo i sestre, i koliko on hoće. A hoće, braćo i sese, svima pod uslovom da smo mu poslušni. Današnje sveto evanđelje potvrđuje tu silu. Vidimo prazne mreže Petrove. Vidimo prazne mreže ribara budućih apostola. Vidimo i danas, braćo i sese, mnoge prazne mreže. Najveći broj nas, izuzevoni koji su Bogu poslušni i kojima Bog puni mreže srca i uma, svojom božanskom blagodaću, sve ostalo su prazne mreže, braći i sestre. Imamo ogromnu količinu podataka, imamo danas neke memorijske kartice koje mogu da ...uhvate da usisaju ogromno mnoštvo podataka. A to je, braće i sestre, prazna mreža. Tu ničega nema. Tu nema kapi utjehe, tu nema kapi života. I uglavnom su sve to prazne mreže. A Gospod, prolazioći kroz naše vrijeme, kroz naše kancelarije, kroz naše gradove posmatra nas i teško mu je braće i sestre da posmatra tu bijedu teško mu je da posmatra i ovaj naš grad koji u sve veću bijedu i siromaštvu ulazi i srljaka sve većoj propasti koja je neminovna bez blagoslova Božije jer duh sveti u svetom psaltiru kaže ako gospod Ne zida dom Uzavud se tludi Onaj koji ga zida Iako gospod Ne čuva grad Uzavud ne spava Straža Uzavud ne spava Tjelohranitel Uzavud ne spava policija Uzavud ne spava Vojska Uzavud se tlude Razne javne I tajne službe Ako Gospod ne čuva, sve je uzavud. Ako Gospod ne zida, sve je uzavud. I idući Gospod, braćo i sestre, kroz naše vrijeme i kroz naš grad, vidi tu uzavudnost, braćo i sestre. Jer se najveći dio radova obavlja bez njegovog blagoslova i uvijek Prazne mreže, prazni umovi, prazna srca. Pogledajte malo poglede ljudi koji na taj način zidaju kakva je to praznina, kakav je to težak zadah besmisla i truležnosti i neprestana pratnja smrti koja jedva čeka novi zalogaj da proguta. A gospod, braćo i sestre, je o danas došao, odvojio se malo od nas i govori nam riječ, sve je meni predao otac moj. A Petru kaže i nama kaže, posle neuspješnog lova, A mnogi smo se, braćo i sestre od nas, uzavud trudili čitavu noć. Čitavu noć, ne samo proteklu noć, nego čitava noć predstavlja čitav život bez blagoslova Božije. A blagoslo Božije je dan i svjetlost. Ako smo živjeli sedamdeset godina i trudili se, to je, braćo i sestre, uzavuden trud, I svu noć tog života smo se uzavut trudili. Sve je uzavut, prazne mreže. Pogledajte i sami, braće i sestre, onako po savjesti. Pogledajte naše živote, prispitajte svoj trud i vidjet ćete da je sve prazno, sve je besmisleno. Ako hrabrosti imamo, da se suočimo sa tom istinom. Ali Gospod ne želi da padamo u očajanje, nego kaže, idi u dubinu i baci mrežu. I mi, braćo i sese, kao Petar, koji kaže učitelju, svu noć sam se trudio i ništa nisam uhvatio, ali na tvoju riječ baciću mrežu, odlazi i nije mogao, braćo i sese, da izvuče mrežu, ...prepunu riba, te je zvao i svoje prijatelje, pa su sa dvije lađe, obje pune do vrha riba, izvukli mrežu, na blagoslov Božije i na riječ Božije. To je evanđelje, braće i seste, taj događaj, i nas poziva da živimo po blagoslovu Božije, da ne povlačimo poteze... Da ne ulazimo u projekte koji nisu Bogom blagosloveni, koji nisu crkvom blagosloveni, braće i sestre. Oni koji su se pokajali, oni koji su počeli da žive po blagoslovu Božje, dobro znaju da su ove riječi istinite. Pogledajte i našu mitropoliju, braće i sestre. Sjajnu mitropoliju i ukras vaselenske crkve, braće i sestre, vaselenske crkve pravoslavne, ukras je mitropolija crnogorsko-primorska. U vremenima kad su mreže ne samo bile prazne, nego i pokidane, kad praktično nismo ni mreža, a ni imali, bijede, sjećate se tih dana, bijeda, bijeda, bijeda na riječ Božiju i na blagoslov crkve a i ova svetinja je potvrda ovih gospodnji i riba Schimonak Sava koji je kao malo ko imao apostolsku vjeru mi imamo neke vjere i suje vjerja Schimonak Sava ima apostolsku vjeru i vjeru u riječ Božiju i kad je obnavljao ne samovu svetinju nego i druge svetinje, uvijek je bacao mrežu na riječ Božiju. I znamo, kad je počinio da obnavja podmajine, nije tražio nikakav novac, nikakvu podršku, nikakve sponzore. Samo mu je bio važan blagoslov. I govore nam o čevici, kad je dobio blagoslov od našeg mitropolita Filohija, oči su mu zacaklile I rekao je, dobili smo blagoslov. Ne tražim novac, tražim blagoslov. A Bog je bogat i Bog je moćan i na njegovu riječ baciću mrežu, na njegovu riječ krenuću u obno I šta se desilo, braće i sestre? Taj starec već oboljeo izmoždan od truloda i od posta, podiže ovu svetinju silom Božijom i takvom dinamikom da to nije moglo ni da se isprati. Mnogi od građana ovog rada nisu ni primijetili šta se desilo spavajući mrtvim snom. Mnogi danas ne znaju da ova svetinja postoji, živeći tim usporenim ritmom i ne i da prepoznaju silu božju ova svetinje vraćaju se i mnoge svetinje u našoj mitropoli svjedoče, da ako se zida, ako se gradi, ako se ogovi braće i sestre, ako se živi po blagoslovu crkve, to jest po blagoslovu božjem Jer blagoslova Božeg nema bez blagoslova crkve, sve braće i sestre krenu, sve se obnovi, sve ide, sve samo dolazi, ribe same u, uvijeću mrežu, same baciš i puna mreža. I danas, braće i sestre, kao narod, kao zajednica, kao porodična zajednica, parohijska, monastirska, Eparhijska, kao, dr, kao zajednica jedne države, jednog naroda, imamo mogućnost, braće i sestre. Ništa manju od mogućnosti koju su imali naši sveti preci, naš sveti Sava i Stefan Prvovjenčani koga slavimo. Imamo mogućnost, ali da radimo i da živimo po blagoslovu Božije. Zašto, braće i sestre, bije da sve veće Zašto problemi sve veći? Zašto će još veći biti, braći i sestre? Zato što ignorišemo blagoslov Boži, ignorišemo crkvu Hristovu, ignorišemo blagoslove naših arhijereja. Tamo, braći i sestre, gde narod ne živi sa blagoslovom Božim, tamo nema sreće, tamo nema mire, tamo nema utjehe. Tamo će biti velikih deformacija i velikih nevolja, velikih nevolja. Od bolesti, od raznih katastrofa, zemljotresa, poplava, suša, najezde, tuđinaca, brato-ubivačkog rata i velikog nasrtaja demonskih sila, jer tamo gdje nismo pokriveni blagoslovom Božim, braćo i sestre, Demoni lako prodiru. Evo pogledajte, odvojili smo se od crkve i demoni nam šetaju po ulicama i po trgovima. Potpuno nesmetano. Ali ne zato što imaju silu, braće i sestre, nego zato što su tolerisane. Kako kaže starec Arsenije Papačov, zvijezda Rumunske crkve, nema džavo silu, nego je tolerisan. A zašto ga gospod toleriše? Zato što mi, braćo i sestre, ne poštojemo crkvu. Pa Gospod kaže, evo vidite, demoni šetaju, igraju se. Igraju se sa vama. I tako će biti i bit još gore, braćo i sestre, ako se ne pokajemo i vratimo crkvi. Kroz pokajanje, braćo i sestre. A onda, baciši mrežu, I zvući ćemo, sestre, ne zlato i ne drago kamen. I zvući ćemo, sestre, samoga Boga. I danas ćemo to potvrditi. Evo nas sve što radimo, radimo na riječ Božju, braćo i sestre. I vi koji ste došli, došli ste na riječ Božju. Čuli ste da treba biti na liturgiji, Sveštenici su vam rekli, apostoli su vam rekli, Sveti Sava vam je rekao, Sveti Vasilij Ostroški, vi ste rekli u redu, poslušavaću Svete Otce, iako mi nije baš lako. Iako nisam potpuno siguran, iako sam pokušavao i ranije na razne načine, ali probat ću na ovaj način kroz Svetu liturgiju i bacit ću mreže Svoga srca na riječ Božiju. I mi, braci i sese sveštenici, jutro smo ušli u oltar ne po svojoj sili, nego na riječ Božju, Kako bi mogli da uđemo da Bog nije blagoslovio? Kako bi se oblukli u svešteničke odežde da nije po riječi Božiju? Kako bi prišli svetome prestolu da nije po riječi Božiju? Kako bi izgovarali ove strašne liturgijske vozglase i molitve kojima svešteno dejstvojemo i vršimo ovu nadnebesnu tajnu da nije po riječi Božijoj. Kako bi angel i braci i sestre danas sasluživali ovdje sa nama da se ne dešava sve po riječi Božiovi. Zato i na ovoj svetoj liturgiji bacit mrežu Ne u vodu, braću i sestre, da izvadimo ribu, nego bacit mrežu sa zemlje na nebo. Sa zemlje na nebo i izvući, braću i sestre, punu mrežu blagodati Božije. Izvući ćemo, braću i sestre, sveti putir, pun tijela životvornog i pun životvorne krvi Hristove, Krvi Božije, krvi Boga čovjeka i spasa našeg Isusa Hrista. A verzije uloga braće i sestre nema. Već je uloga nema. Zato je sveta liturgija maksimum braće i sestres ono što u vremenu i prostoru možemo, a obećavamo još više braći i sestre u carstvu nebeskom. Zato budimo zadovoljni, budimo blagodarni, braćo i sestre. Budimo hrabrani. Sve ono što smo promašili, sve ono što smo se uzavut trudili, koliko god to dugo bilo, ovo sve nadmašuje, braćo i sestre, i veliku utjeku daje, veliku podršku. Promašio si čitav život, totalno promašio. Prijatelji, rođaci, muž, žena... Djeca, sve te napustilo, profesija, škola, sve, sve, sve te izdalo, nema razloga za očajanje, naproti, još veća radost. Evo ovdje bacio si na riječ Božju i Boga izvukao, Bog ti se dao, sa zemlje loviš nebesku ribu, braće i sestre. Nebeski hleb. I primamo ga i njime se pričešćujemo. I bogati bivamo. Duša, braće i sestre, okeanske dubine ima. Okeanske dubine. Ima potrebu, braće i sestre, za velikom i čistom vodom. Da se ispuni. A to, to nam sveta liturgija daje, to nam daje sveta tajna tijele i krvu. Zato, baciši mreže i na današnji dan, na riječ Božju, primimo, braćo i sese, taj ulov, primimo taj dar, nasvadimo se njime i budimo bragodarni Bogu i budimo mirni, braćo i sestre, budimo mirni, budimo vjerni, imajmo, imajmo nadu, imajmo ljubav prema Bogu I ljubav prema crkvi pravoslavnoj, koja nam sve to daje, i ne samo nama, nego hoće svima da da, jer samo ona, braćo i sestre, sve ima i samo je njoj sve predano, nikom drugom, braćo i sestre, samo njoj sve i samo ona i u njoj možemo sve da primimo, a to primamo, opet podvlačimo u svetim tajnama, posebno u svetoj liturgiji. Zato gore glave, braće i sestre, i gore srca, i imajmo blagodarnost i sada, imajmo je i sutra, imajmo je, braće i sestre, i blagodarnim načinom življenja. Nemojmo samo na ustima da nam bude pjesma, nego i u srcu i u tijelu, braće i sestre. Pa da onda odavde Sa prvovrhovnim ribarima i apostolima, sa svetom prvom učenicom, tekovom ravnoapostolnom, sa svetim Stefanom prvovjenčanim i svetim Savom, svi zajedno u carstvu nebeskom, slavimo Boga našeg, oca i Sina i svetoga ljubra. Amin Boži.